Як у його руках опинився дипломат, що належав Буренку, і чому під час обшуку в його квартирі знайдено деякі речі професора? Якщо я скажу правду, ви мені все одно не повірите, похмуро відповів Маковський. А ви спробуйте все ж таки? Правда завжди варта того, щоб її обстоювати. Отже, як у вас опинився дипломат з Буренка? Знайшов у ліфті, коли піднімався на п'ятий поверх. За сірниками. А чому ви втекли аж в Ростов-на-Дону? Боявся, що заарештують. Чому, знайшовши чужу річ, ви не спробували повернути її власникові? На монограмі прізвища немає, тільки ім'я та по-батькові. Я не знав, чи я вона. Винокоров, звичайно, звернув на це увагу. На латунній пластинці було вигравіювано Володимиру Опанасовичу в день 50-річчя від колективу лабораторії вимірювальної техніки. І нарешті, поясніть, чому на записнику Буренка виявлено відбитки ваших пальців. Я знайшов його в дипломаті, і коли вже виходив з квартири, щоб їхати в аеропорт, стромив у вентиляційну решітку, гадав, що тут його неодмінно побачить хазяїн. «У мене все», – сказав Винокуров, і звернувся до Кощука. «Можливо, у вас є запитання до затриманого?» Звичайно, є. Мене цікавить, чому ви, Маковський, привласнили речі Буренка, що були в його дипломаті? Він швидко глянув на опис. Дві сорочки, електробритву Браун, зубну щітку. Маковський майже заспокоївся, але, відповідаючи лейтенантові, чомусь дивився на винокурова. Я вже пояснював. Знайшов дипломат у ліфті. Чи він не знав, тому залишив вдома, щоб потім з'ясувати. Коли ж дізнався, що вбили Буренка, злякався, що підозра може впасти на мене, тому що я у минулому судимий, на час, поки не знайдуть справжнього злочинця, вирішив заховатися. У дорозі їй мені був потрібний дипломат, та очах Кащука раптом блимнув вогник, що незаперечно означало, що йому вже відкрилася істина. — А звідки ви знаєте, що Буренка вбито? Навіть ми про це чуємо вперше, хоч розшукуємо його вже давно. Наковський зблід. Винокуров, злякавшись, що той впаде із тільця, ручко підвівся і подав йому склянку води. Минуло кілька хвилин, і коли той знову заспокоївся, простягнув йому протокол. — Підпишіть. Підписав, не читаючи. — вільні. Тільки прошу вас із міста не виїжджати, поки не закінчиться слідство. Я вас ще викличу, а за вимушену затримку вибачте. Я можу йти? – запитав Маковський. Так, особисто мені ви більше не потрібні. Я справді можу йти? – перепитав затриманий. І, не чекаючи відповіді, попрямував до шафи. Не сюди! – посміхнувся винокуров. Двері праворуч. Коли вони залишилися сам на сам, Винокоров перехопив погляд опер уповноваженого. У нього було здивування. Скажіть відверто, лейтенанте, що вас непокоїть? Відверто? Адже з самого початку було все ясно. Маковський вбивця. Я завжди найбільше боюся, саме таких кримінальних справ, де все ясно з самого початку. Проти Маковського факти, що не викликають сумніву. Що ж? Нагадаю вам слова одного відомого сищика ніщо так неоманливе, як надто очевидні факти. Не можу з вами погодитися. Серед білого дня в ліфті зникає людина, саме в той час, коли Маковський був вдома. Ми знаходимо відбитки його пальців у кабіні ліфта на записнику Буренка, знаходимо речі зниклого у його квартирі, а він сам. Прихопивши чужий дипломат і окуляри, тікає в інше місто, явно заплутуючи сліди, і ми його відпускаємо на всі чотири сторони. Не випадково ж він зблід, коли я спитав у нього, чому привласнив речі Буренка. Даруйте, лейтенанте, але я вважаю, що треба мати дуже серйозні підстави для обвинувачення когось у вбивстві. Борунь Боже, щоб ми дивилися на подію очима свідка Болотіна. Здається, це він переконував нас, що Буренка вбив професор із шостого поверху, тому що вони надто голосно розмовляли в ліфті. Але чому все-таки Маковський зблід? Цікаво, що про нас би подумали судді, якби ми оперували в обвинувальних висновках, такими доказами, як колір обличчя обвинувачених. з свого боку можу навести вам десятки прикладів із власної практики, коли на допитах. Червоніли і блідли, найчисніші люди. Що ж до Маковського? Брали в нього відбитки пальців, Брали. Ось він і злякався. Досить з нього і однієї судимості. Але за що? За халатність. Через недогляд Маковського виникла пожежа в лабораторії. Окрім того, я сподіваюся, ви вже цікавились тим, що він за особистість. Тепер на пенсії. Колись працював механіком. Про нього казали, що він здатний, не зазираючи у схему, зібрати вічний двигун. Послужний список краще не буває. Я не думаю, що така людина зазіхне на життя іншої заради двох сорочок.